Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa s-salamu ala rasul muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin Allah nama dhuva rafala ndrojmë bëtër përti ndim dhe falja kërpojmë ndër sallafdata dhe bëkimet Allah të qofshimi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bëfamilnetin, bëshokat dhe të jdata që ndyki në rukënaturë dhe rëndit në fund të kësajbota dhe të jdata që ndyki në rukënaturë dhe rënd të ndryo ulazë besantar të më drejtuar në dy takime me radhë komentën dhe kuptimet e kaptinës së Nasr ku Allahu xhalla xhelaluhu në këtë sure përmend një ngjarje të madhe që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një sukses të madh dhe pas të suksesi, Allah huja japë u dhëzimet pejgamberit sërë Allahu a.s. që ka duhet me bohe dhe pas të fitash. Nga se të ndërëdhazër, shpeshe njerëzit dhe gjojnë, janë të disciplinuar dhe rësat krynë punë. Kur të krynë punë, nuk vetë mu, e asë nuk në ngonë mu. E Allah huja leo alën e thotë që duhet në të dyat me vetë. Edhe dhe rësat të arishë të suksesi, edhe dhe dhe njësat këryshpun, po edhe pasat e këryshpun me pyt e tarë qëka du të me bëmatutje. Dhe gjitha këtot mësën Allahu Gjellera, qëfar të bëjmë. Përndë e Allahu Gjellera, e kamësu pe i gamberin sënë Allahu Aleyhisallem, si duhet me usilë, dhe qëfar duhet me vepru, atë herë kur, kër e ishte mekës, e kanë provoku, e kanë gacmu, kanë ushtu dhumë bita, madje edhe, dhe tëtë të e kanë reziku në situatët të ndryshme, është silë si duhet përgameri sëllë Allah sëllë. Si pasoj e ndjekës e këtyre mësimeve, Allahu i ka thënë vëpra kështu, bë kështu. Si pasoj e kësaj, ka arë qëllërimi mekës. E ka qëllëru përgameri sëllë Allah sëllë mekën, dhe kanë fillu njëzët me hy, grupe, grupe, turm, turm, në fene Allah të madhënuar dhe qëfar nëmë kuptonë këtë që njerët të hymë, grupe, grupe në fenëllatë e kemi të rejtu në të takimin e kaluarë. E pasë që e ka qëniru me e kënë, dhe pasë që nga ngarkese, e në qëniru njerëzë nga ngarkesë, të ndëshme e para gjykimet të caktuara, tashme kanë qenë të lirë të marrën në vendimet e duhura, të besojnë si duhet të adëgjën me dhe mendje, mesajnë në hynorë kanë qenë të lirë e tashme, Allahu Jelle wala wa po i ajaq udhëzimet e radhës pejgamberit sallallahu a salam fësëbih bihamdi rabbika vë staghfirhu innahu këna të wabha e tash o muhammad aleyhi sallatu a salam pasi qa meke meke uçlilua tash mënë meke nuk adhuru në idhujt adhuru në allahu i madhua rrugët për me besu njerës i drejt janë hapë Dhe njerëzit po fillojnë me bindje me ufut në fenë Allahut Tashme, këtu jenë shenjat se misionit po merë fund Aja për qka të kam dërguar po merë fund Dhe tëtë argumenti i Allahut në binjerëzit u realizu Pegamber një u kam dërgu Mësimet jenë së qaru Mëkej është qiru Njerëzit tash lirë shumë kam mësime me mëndu Dhe në fenë Allahut jenë leuala me ufut e ta shtio Muhammed, bënu gati muhët të zotit. Në surja e nësër, të ndërë nëzër, krasë mësimeve që i ka pasë, si kur që e kam përmenë. Ka qenë edhe një paralajmërim për, për fundimin e jetës e Muhammedit, sërë Allahu a.s. Omeri, radiallahu ta'lanhu, e ka dasht shumë Ibn Abbasin. Ibn Abbasin ka qenë Djalë i agjesë së Muhammedit sallallahu aleyhu sallam. Mirë pa i ka qenë i vugën. Dëmonë, kur ka qenë pejka përshënë gjadë, a i ka qenë i vugën dhe dhët djetë në më djetë. E kur ka vdikë pejka mirë sallallahu aleyhu sallam, dhe kur e ka marë, në më dhonë, udhëheqin e musliman o Amerëri, e për një ambas i ka qenë endë në moshën e adolëshensës. I ri ka qenë shumë. Mirë pa Mirë e ka marë me vetin e najat e burrave. Në për oda që kanajtë, kanë konvendu, kanë besedu, që kanë me bo, njerës me përvoj, njerës me peshtë në qështi. E omele ka marë gjithë mund nga dreti i bënja basit. Një kurdo njerës që në kua aty, kanë finu pak më një jomirë. Ata nuk i kanë ditë vlerën i bënja basit. A i po që është jafërë të pegamerën e sanë, po ka dhe edhe na këna fmit në evë. Të ashtë nëse duhet me mush këtë venë me fmi, po i marë E kanë qërtu pak Omerin, pëse për e merë këtë një në e të burrave. Në pëse veçta për e veçanë. E atëherë, Omeri ka dosh një provim një udhonë, aty në mjukazu që qepse për e merë. Jo përshka këtë moshës, po përshka këtë diës. Edhe, është bërë në deje e radhës të në rullëzër, dhe, dhe në atë denë e radhës, Omeri Radjalanu po i py të franishmit, për këccura. Çka thunë ju për këccura? Surën Nasr çe po flosni për ta. Ata po thon këtu Allahu po thot që ka shtruar Mekën, Allahu po thot ato që i kanë thonë komentet e, e një ora. Po as një nuk po e prek atënt e xhelet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se i ka ardha koha më laru. Kur kush po flet për të, se s'e ka kuptuar. Edhe po i thotë, e ti di joli mirë çka kimë thonë Naje Burrave, po e pyetim në apost, e ti çka ki më thon? Tha kjo sure është para lajmrim për pejgamberin sa sa misioni i ka marr fund dhe bën u gati për të Allahun e shkuar. Edhe kur anëto këto njerëzut u përmasuan. Edhe u pajtuan se mirë ke buçqi, diollë ke marr me vete, se nuk ka shpuna me mosh, por puta është me dije. Ande shikoi Islam mes të era s'të kanë dije. Mënë me kohënë ma i ripinjeve tonëve, edhe na delimam. Pse, ma i dishme është dinë kuranë mas mire, i dinë regullatë mas mire, e dinë din finë mas mire, atë e këna të parin në atër. Në islamit gjithë mund e favorizan njerën e dishëm. Ajë që dinë që ajë është, s'ka më rëndësi preardhja ti, a asë është më rëndësi në gjyra ti, më rëndësi është dija ti, a jëshojmë në hajrë dhe ti, a ka një është dobi, Asht, a është ai i gatshëm më na dal përpara? Po i gatshëm është. Ja, ia dorën vllah. Andaj kur e kuptuan sahabët, ata nuk ishin naçur. Qi edhe kur e kuptuan diën, më thon prapse prap, edhe diolin tëm komemor. Ja, ja, se marr diolin tëm, të diolin më s'është ky. S'ka lidh dioli ku na është. Mbanësi është apo din? Apo ja pa ku në vendit. Po, leçatë. Andaj bnia bashë kthe ka komentuar. <coughs> Se kjo surë është paralejmërem për vdekin e pegamirit sallallahu a të sëllam. <coughs> e mirë të nërëvëzërën, Allahu Gjellë e Gjellë hu në pjesët e partë të surës, po të rëgan për begatit e Allahu ndaj pegamirit a.s. Ta këra mundësu që me fitu, me e shliru meken njerëzit, Më u këthynë mos la dhe kahfeja që t'i armete Gjitha këtu Pasaj udhzime të një interesant Qëka i ka thonë Allah o pejgamberit dhe është interesant Qëka i ka thonë Fesebih Bihamdi rabike Vështë të dhfirhu Tri udhzime ka thonë Tri udhzime Udhzime i parë është Fesebih Qëka është Fesebih Thuj Subhan Allah E qëka është Subhan Allah E pëse me thonë, subhanë Allah? Subhanë Allah të nërdozër, do me thonë, ta madrash Allahun e madhluar, duke pastru Allahun gjenë levala, nga gjdo e metë, nga gjdo lëshim, nga gjdo, do me thonë, mangësi që njerës i kanë e Allahun nuk e ka. Nga gjitha këtu. Të thuash, Allahu është një. I pat meta, a i s'kat meta. Do me thonë Allahu gjende gjera i cili të kamësu ty me vëprukshtu a i cili e ka shtu pak qëtërimi në meke se ka mujtë fillim Allah me të dimu e qëtërimi në meken a ka mujtë Allahu gjende u ala që pegamberin sallallahu aley sallam do me thonë me endihmu duke qënë meke pa pas nevoj me lëshu meken ka pas mundë si pëse me lëshu meken pëse me botë të nashë me lëshu venin ka pas mundë si qënë ka fillim Mirë për ullësia Allahot. E kur po përfundon këtë storja, po bindëse, më mirë ka qenë që të ka saktu Allahot ose që ke ljubë të vetë. Apo? Andaj Allahot fësebë bëhë. Thuj, subhan Allah. Thuj, o oh Allah, ti din më mirë. Ti din, na nuk dim. Ti je i urti, e, e naj, najmi të ngotë shumë. Subhan Allah. Në honë, Allahu Gjellewala rozër është i pasër nga qdo e metë. është i pasër nga qdo e metë. I pasër në qenjën e ti. Nuk ka Allahu të meta. Njerëzit kanë të meta. Për shambull, Allahu Gjellewala në ajetin më të madhë të Kur'anit. Fletë për vetën e ti. Dukë e madhënu Allahu vetën e ti dhe duke e pasër nga qdo e metë. Allah la ilaha illa hu al hayy al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naw Allah është ai icili nuk ka zot që meritojnë të adhurohet përveç Ti al hayy ai është i gjallë që nuk vdes kur al qayyum ai ku i dheset për çdo kënd ai eman të gjdo këndë dërsa atë nuk e manë asë kush dhe përten nuk kanë ojtë kujdes të asë kush la te e khudhu sinetun nevm, atë nuk e kapë asë kotja asë zhume s'ka të meta neve në kapë kotja në flajmë, në lodhemi allahu nuk lodhët allahu përmënse ka kryu qete të token për mëna që farë krimtarijë madhësore edhe thotë ua ma nësëna min lëgub edhe nuk kemi lodhë farë Zotio jo nuk lodhët Ka do tjerë, thoi, Zotio jo lodhët A ne ka pushu një dit A dhe këtë dit pushuim edhe na Jo nësë kemi kësi pushimesh Na kemi pushime pëse na kemi lezën me pushu Po jo pëse Zotio pushan Nga sa i nuk lodhët Qfar Zotio jo është a i që lodhët E qfar Zotio jo është a i që hanë e pin Apo me bo po me me të undë Në harran Qfar Zotio jo është Qfar Zotio jo është a i cili Kanë mundë si dore e njërit me kape me njëtë Farzute është aj Sër zëtaj Andëj Allahu thotë kul huvë Allahu Ahad Allahu samad Dhem jelid Dhem julad Dhem jekullahu Kufu dhe ahad Thuaj Allahu është një Allahu samad Qka është as samad Allahu samad Allahu është aj që të gjitha krijesat Kanë nevoj për te E aj s'ka nevoj për këkanë Lem jelid, nuk e ka lindur asken. O lem julled, e asë nuk është i lindur nga askosh. O lem jekun lehu kufuven ehad, dhe ati nuk i njën askosh. Na nuk e përgjasojmë Allahun me kryeset. Me, me thonë, Allahu qështoj, ja, lërga saj. Lej se kemi thli hishej, nuk është i njënjëshme të askosh. Në a themi Allahu të dëgjën, po, a themi edhe njeri të dëgjën, po, a kanë gjeshëmëri, hisë kanë gjeshëmëri. Njeri dëgjimi njështë i kufizum, ndërsa dëgjimi Allah të është apsërët, a i dëgjën që dëgjë, dhe a i kuptën që dëgjuh, ndërsa nasë kuptojmë që dëgjuh, Allahu sheh edhe në shohim, mirë po, ka dalim mesë, Shëkimit e Allahute dhe shëkimit njërë Pra ndaj mund tjenë emërtimet e përbash këta Për me kuptu nga madrejt Mirë po, realitetet rëndësisht Dhe s'ka ishëmërësht të ndryshvushme S'kan lidhje me zvete Kërëzotion, i pasër nga gjdo e metë Qenje e ti, Allahu jonë nuk ka të meta Po edhe vendimet e Allahu tonë nuk ka të meta Nëse Allahu të saktan dhe qka Caktimi i thjesht në basht të urtësisë dhe në basht të drejtësisë. Do të thotë një fillimisht nuk kam uzi këto më e kuptu. E godet njeriu diçka nga caktimi i Allahut, pse më rroku kjo më Allah. E pse më goditi kjo? E pse tash kjo? Se kupton ai mirë punës se bën sabër dhe në Allahën mbështetet gradualisht e kupton se sa urtësia ka qenë kët, e somsimi ka qenë kët e kështu me radhë. Pra ndaj, Allahu Gjellewana nuk caktën asgjë ndrysh e përvecën bibazën e drejtsis, bibazën e urcis dhe dies absolute që e ka. Feja Allah është patëmeta. Kërthemi subhanë Allah, edhe feja Allah është patëmeta. A ka tëmeta feja Allah nuk ka. E ku jënë pra tëmetat të bartësit e feja së Allah? Nëa kemi tëmeta. Nëa gabojnë. Përshkak që nuk e njojmë fejnë Allah të manuar. Dhe ku nuk e njojmë fejnë si duhet, mundë e me vepru në amër të fest, atë që nuk është fest, e me gabu. Nga gabujmë. Mi për fejë Allah të nuk gabon. Sa për pjekë i janë bërët e në lëdhër gjatë historisë, shekë e shekë e më radhë. Nuk e studiu Qur'anin, nuk e studiu fjate e pegamerit, nga njerësë nuk janë besimtarë, madi nuk janë dojnë të mirë në kësaj feja. Jan përpjek në mënyrë të ndryshme me gjithmeta, kundërshtimë, shime ndaj, s'kam mos i mëjet, e e pamundsuar. Shtëpifja mundesh me vë. Nga Sallallahu Xallahu Wala ia ja ka dhënë ka një katlerin këtu dunja, komo dhon llogarit të rrap nëse për azotin për shtëpifjet. Mi pun dunja kë komunsi me rrajt me shtëpif. Ka mundsi? Mir po, realisht nuk kam mundsi të marr argumente, me fakte të qëndrueshme të cilat kam mundsi me aqit të pa në një mangësi të fesë Allahut, në një të metë. Kush ka mundësi me siel një argument a man nga fejë Allahut, në një uzim, porosi, në një kërkes svetara, e që është në dëmë të njëriut, e që është në, në, në, në të keqë në njërit. Nuk ka kështu. Të gjitha uzimet svetarë janë për të mirë në njërit. Por njëri, nëse shikon drejtë, Nëse shikon nga gjithë anës, jo që nga ana e epith ti, e tij, që nga ana e kujtesa e tij, thotë po. Mirë, po nëse shikon nga, domethënë, a a kandidati drushmen e kupton se të gjitha ato që Allahu xhallallahu i ka kërkuar janë në përputhje me natyrën njerëzore, janë në përputhje me kërkesat njerëzore, janë në përputhje me dobin që i duhet një djoti. Andaj, për shkak të kësaj të, fesë beh Thuj subhanallah Bi hamdi rabbike Edhe elhamdulillah Thujer Mas subhanallah Thuj elhamdulillah Që ka së bukur është rëndit Elhamdulillah Mas fjales subhanallah Pse subhanallah qka ishte Allah është i pasën nga gjdo emet Allah është më ilarti Vëndimit e ti janë të qëluara Janë të urtë e janë të drejta Feja ti është e saktë është e vërtetë është e përstasë për njeriun Gjithsa këto janë për Allahun. Na jemi besimtar në Allah, elhamdulillah. O Zot, të jap falëndrime që na ke shpëtuar, na ke shpëtuar nga brëdhjet, nga lajthitjet, nga huqjet e ndryshme, na ke udhzuar kahtë çete i paqmetë. Shikaj për shembull, gjatë dhjetë javës, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të shtunden e kanë përzid Hebrenjet për ditë festëtyra, kanë shtuarën ditë pushht ditë që e mbanonin në shtunë. Te diellën e kanë, te krishterët e kanë ditë që e veçojnë me shkuhën për kulturën e tyre. Na muslimanët kemi Xhumon. Mir, ku i thjesht do mundësia i parë me zgjedh? Hebrejve, ben Izraelu ata të portë kanë zgjë shtunën. Ma syne kanë ar populli i saotë kanë zgjedh ditën, në natë mram të mramtit e ka rrit Allahu Xhumon për neve, dita më e mirë aft. Në ka ozua Allahu për gjumon Në e ka rrujt Allahu gjumon neve Në e ka rrujt Allahu pejgamberin Më të mirë neve Në e ka rrujt Allahu librin Më të mirë neve Kuranin e kështu mërat Andaj elhamdunillah Thu e elhamdunillah për të mirësi Për të begati Shë këj adhurimet, besimet Qësat janë mesën njerëzë Për cilin nga ato besimi Jashta kësaj qi jetin ta Shkan menja kërën më boq ashtu s'ki lazëm, nuk i nevoj. Me dvejt dikosh, a lakman diçka atë të të të të të të kosh? Jo, Allah, kur gjë. A ka të mirët e tjertë? Ka të mira, nuk i muajmë. Pa i lakma jen, jo, njo, se të njënë matë mira. Krejt që ka ka të tjertë nga të mirët, të nakë jënë gjithashtot atë të të mira, veç edhe matë mira. Andaj thujë, lhamdulillah, me rebesimin e lanë gjëllë uala, kush e kao, besimin më të pastër sot në Allah xhallahu ala që nuk pranon në asnjë mënyrë më pas Allahu xhallahu. Nuk pranon në asnjë mënyrë me i përshua Allahu xhallahu në një formë caktuar sikur se ka njëri. E ruan shejtinin e Allahut, mëdhinin e Allahut në në kulminacion kush e ka kët besim këtu për aq? Për aq musliman. Sa ka prokursh? Kush i respekton pejgambert më shumë se na? Askush. Çka po shom në palimba të tjera pejgambert përmandën, ç'gjunah çor, ç'kriminal, fatkeqësi është e udhë billah e xhemerat. Ti lexon Kur'an për pejgamberët vetë çka i dëm më shumë. I respektoj më shumë. Njësh më të përzihdun, njësh më të mirë. Merr uzimete të tjera e obligimez jena e këtë mërat. Andaj thuaj elhamdullah pejgamber. Po edhe mësej u metën tonë elhamdullilah. Fasse bihamdi rabbika wastaghfirhu. Thuj, subhanë Allah, duke emmanu Allahun dhe duke e pasru nga gjdemit. Thuj, Elhamdulillah, që të falrësh për të begati për këtë zët që e ke, për këtë fej që e ke, për këtë mezi që e ke. Thuj, Elhamdulillah, o së të dhë firhu dhe kërko falje. O, pejgamber, jë ka shkon ka fundi, në fundi, apo, shtë të jë së të këfirullah, shtë të jë kërkin faljen, e pëse me kërku falje aji? A ka në i gjuna, pejgamberi, a.s një jo, nuk kam më kataj edhe në një lëshim eventual lëshim eventual që ka pasme si më më ndonë përshka kësë është njëri Allah u gjendë oreja ka fali e pëse me kërku falje me në thunë një me kërku falje nga nuk prejkëm se povë në në kemë përshka me kërku e pejgamberi pëse me kërku falje dhe qënë e këtë me vëmanë të në vëzër kërkim falje nga Allah u gjendë në vala nuk është veç për mëkatat që i kebëm. Po kërkim falja nga Allah është edhe për shkak të më ngësi së falenderimit ka shi begativet e Allahut. O zot të për më pëthu thujë alhamdulillah, unë e themë alhamdulillah, po sotë që themë alhamdulillah, a po, prap jam bërshli i matëti, prap nuk kam mundësi me këmë mirë njësë, andaj të lutë e më zotë, atë pjesën që nuk kam mundësi me embullu me falenderimë, ma mbulla me falja. Elhamdulillah. Ane kur besim tani kërkon falja, kërkim falja nuk kovejt për gjunahë. Ujn që e pine tashë në këtë vapë, të vëzër, e që freskohemi, e që lahemi me uj, kemi uj, elhamdulillah, apo. A mundë dhe me, me lapë borë që ndaj Allahot, për uj veç, me elhamdulillah, jo, s'monëm Allah. Tu falë, s'monë është, Mos falos për beqajit e tjera, për urinë që po i thithim, për, për lirinë që e kemi, apo për shëndetin, për synin, për shumë beqati. Me çka po kemi falendëruar. Prandaj estagfirullah, estagfirullah. Bota për mëkatet. Kemi lëshime. Cili prineve garanton se adurimet që i vën dhe Allahu i bënë në mënyrinë matë mirë të mundshme. Në kemi lëshime. Namazë që ti e falë, a është majë mirë i mundshme që mundshme e bënë? Jo. Gjithë nuk ka mundë si ma mirë e ma mirë. Gjithë putë mirë që e bënë, ka mundë si ma mirë e ma mirë. Andë jo Allah më falë. Innëhu kene të uvabë. Kërko falje, nga sa Allahu falë shumë. Pra ndaj shqyvëzoj e rastin o njeri, që të përfitosh nga falje Allahut, nga se oferte e faljes, është e kufizume. Ka afatë skadence kjo. Allah u falë gjdo më katë, Allah u falë shumë, Allah u falë gjdo këndë, Allah u falë, falë, gjitha këtu i dëgjojmë. Mirë po të ndërdozërë, kjo e ka një afatë skadence. Kërka falje, sa tje gjallë. Nëse delë shpirtin nga trupi, nuk të krymë punë më kërkim falje mos e shty a fatin e kërkim faljes, e të pendimit, gjithë dhe mëkat që e dinë se si e duke e bërë, gjithë dhe lëshim që e dinë se si e duke e bërë, gjithë dhe mëngësin raport më Allahun që e ki, shuidza përmirsoje, lërgoje atë problem, atë mëkat, përndohë, mëstuaj do të përndohëm, do të, të përmirsojëm, do të akry, nuk i djetë fundit, nuk i djetë si vjen situata, veç anësh të ashtë që ka shë apëndohën Onë dënëre me kullpun, nuk do na kthye atë shpër. Jo me fajti. Do sta ai peak five stop. Udhësvec shkon. Po me fajin dënëre me dilehti atje. Me fajin e, e, e drejt pa kujdesmi atje e vënë kënd kët pjesë peak five stop. Vjitimat shumë ta. Një të. Shikoni statistikat marramend se të të të të aksidenteve me fatalitet, jo me lëndime, me lëndime që njerëz po jesin edhe edhe edhe përjetësisht po për jesin domthon me me me me me me me me tmeta edhe edhe me paralizata caktuara këto s'po përmenden mu nga se vdekët jo moatash theksu me fat kesi me dikërin asfalt me dikërin kër Allahu na ruaj Allahu na ruaj po shon azhyë me qenë që vullai ngut edhe pse kjo skor azhyë po ngutet pse kohë ras domosdoshëm emergent me mrinë në punë këtë ditë për çafë është për çafë Më buqë më buqë vetën interesante ku në rrugut ku shpëtsia është shumë e kufizuar me limitume, se kemi në rrugë për 200 euro vazinë javën. Se kemi në rrugë për seks eksperimentesh. Dit për ditë, nuk ka ditë që nuk po na përlyen rrugë me gjak të viktimave të komunikacionit. Si më kujtë luft luftëre, në luftë harrom, tash një luftëre luft ta për avant, lufta më e keqe. Allahu na ruaj apo. Pande do të më ditë të vëzër se diëtorët e kanë përmand. Se aj i cili e rritë shpejtsin, kjo është që nërinë fetarë, islamë, Aj i cili e rritë shpejtsin, mi atë që është e kufizuar me legjë dhe shka këtan dëmë, ka gjuna, ma dje koncentruat një lejë vetë vërrausin e seftesë. Se i me mëjtë vetën, se e që është u i bjenë, a i s'ka dosh me mëjtë vetën, po njëri që i më kerë, edhe në rrugën ku o 16, 18 litë, i këron 15 litë, apo edhe për plazën për banderën që s'kam si ujtë mundoja edhe des çka i thotë ti njeriu vllaupë ne vëna vëimsa për këqardhja është me pa vllaupë pse u me kë punë pse me u me këtu njeriu pas kujdes më ruaj pendohet te Allah te barazë nuk i di se dekës nuk i di për për të përfundimet prandaj të vëzër kjo është politika që Allah ja tha pejgamberit vet kumdon begati kumdon mirësi Allahun madhrorja Allahun falënderoja dhe kërkim falje vazhdimisht edhe ti nderuam për çdo begati që Allah ta ka dhënë Allahu el madhruja. Allahu el falruja dhe vazhdimisht kërko falje. Ky është reagimi i duhur dhe kjo është sjellja e duhur e besimtarit qarshi begatimet e Allahut që Allahja ka dhënë ato. Andaj madhrimti i Allahut, falimti i Allahut dhe ola Allah dhe, dhe, dhe kërkim falje e ju të ndërlozer Allahu na falë çë begatit që, begati që Allahu t'i jap me usil pastaj me mëkatin dhe Allahu të mëndhuar e me sillet kshia që nuk i dhën Allahu gjatë leula do nuk e siknosim ato. Kërë është që i përket sëjë surëja, në më nëmë që Allah të barë të rja zbiti pegamirit s.a.s. e se ishte para lejmërim për fundin e pegamirit e s.a.m. por edhe udhëzime qëka dhëtë me buaj për avdekjes. Allah me madnu, i badet me bua adhurim, me falenderu dhe me kërku fale dhe me upendu të kë Allah gjendevala nëse nuk dhjetë kër vjënë fundin. Allah në bëfë të rabë falneru e të në ti. Në bëm nga ta që Allah në madnuj n Me zamer dhe kërkojn falje vazhdimisht për gabimet që i bëjnë nga sëndërmi njerëz, ne gabojmë, po alhamdulillah që i kemi Zotin, i cili, cili pranon faljet dhe i fal gabimet atyre që kërkojn falje, atyre që pendojnë. Allah na i fal mëkatet tona, Allah na ruaj nga fatkeqësitë të ndryshme, veçanërisht nga këto fatkeqësitë të komunikimit. Na ruajt Allah urinë, po edhe të vjetërt, burrat e gratë, e të gjithë e fëmijët, na ruajt Allah gjithë lorë nga këto fatkeqësi që para ndodh e që Po të mërujme nga këto lajme, lësëllon që të shkujme këto lajme vazhdimisht, duku paksu. Mas të lezëm kësi lajme të këshie mu, se vdicën kaq, e u goditën kaq, e ndodhen këto, nga se na duhet, na duhet gjdoj individ, nuk kemi njësht me hu përkën, me që anësht në komunikacion e në për në për rrugë, që fatë këtësisht, si kur së ashtë për ndodhë ditë për ditë. Allah në arrujt dhe Allah i shtorlej për më mendin, me kaq Edhe përgatitetuni me dëgjueson dhe me rregullsofa të mirë për namaz zoti ju shpëbleft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim uslim beker.